Днес външните министри на Европейския съюз ще обсъждат казуса с войната в Украина. Вчера се проведе заседание на съвета НАТО Украина. Тя беше на ниво посланници украинският министр на отбраната Рустем Омеров разказа чрез видеовръзка каква е ситуацията на бойното поле. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през септември ще представи своя план пред американския президент Джо Байден. Какво се случва в Украина? Можем ли да говорим за качествено нов етап на войната и по-близо ли сме до началото на нейния край? Украинските войски имат намерение да задържат руска територия, която са завзели за, цитирам, известен период от време, а очакваната руска контраофанзива ще бъде трудна битка. Това пък заяви заместник директора на ЦРУ Джеймс Коен, Дейви Коен, цитиран от Ройтърс, вчера на конференция Коен а, е казал, че руският президент Владимир Путин ще трябва, цитирам, да се справи с отзвука в собственото си общество от загубата на руска територия. Добър ден, казвам на Артем Георганов, докторант по политически науки в Софийския университет, с който сега ще говорим за това какво става в Украина на бойното поле и на голямото поле на геополитиката. Здравейте. Украинските сили от 6 август насам, т.е. в продължение на три седмици, след изненадващо навлизане в Курска област, продължават да държат позиции на руска територия. Зашеметяваща операция, това е новото определенията, което получи тази операция. Три седмици по-късно все още те заемат стотици километри територия в западната част на Курска област. А вчера Русия ограничи влизането в град Курчатов в непосредствена близост до АЕЦ Курск като част от мерките за сигурността на централата. А, промяна на военната тактика ли наблюдаваме от 6 август насам. или а, това е дългосрочна промяна в стратегията на Украина? По-скоро не. От тактическа гледна точка, вече сме виждали подобни операции най-вече Харковска офензива преди две години. Ама това си е на територията на Украина. Да, обаче говоря от тактическа гледна точка, че фактически действа по същия начин. Просто намерихте а, парче на фронтовата линия, където няма плотност на руските войници, сериозна отбраните на съоръжения и те просто възползват се от ситуация. А, преди известно време, Украина. А, правеше опити за подобни операции, обаче в много малък мащаб. И основното ограничение беше, че съюзниците не позволява на Украина да ползват западното вооружение на територия на Русия. А, обаче... Не всички. Финландия и вчера заяви, че разрешава а, да бъде използвана техниката, да, която предоставя. Да, има доста държави, особено от Северна Европа, ако броим и Дания, Швеция, Финландия, доста от тях никога не налага и ники ограничавания. Обаче в рамките на целия корпус на вооружение, които разполагат украинска армия, няма шанса да направим голяма комбинирана операция само с финско, и датско и шведско оружие. Затова принципен фактор беше големите съюзници на Украина, преди всичко САЩ, Германия, Великобритания, да позволят да ползват западното оружие на територия на Русия. И с това ни помогна президент Путин. Защото през май той питва да направи всъщност точно това, което в момента прави украинска армия. Само, че с по-малък успех. Той питва да навлиза в Харковска област, точно от посока, където нямаше активни бойни действия от почти две години. И точно това, че а, руснаците отвориха фронтова линия от от неочаквате направление, даде възможност на Украина да представи казуса пред съюзничите, че виждате, те действат от територия на Белгородска област, като няма възможност да правим поражение на руски войници. трябва да ни разрешете. И ние получихме това разрешение точно през май с идея за да противодействаме на руската допълници на намеса в посок от Харковска област. И вече, според спортмен, вече това създаде възможност на Украински генералния штаб да планира операция, зеркална операция, обаче малко в друга посока. Вече. Обледална операция, да, това, което да. виждаме в Курск. Да. Сега, да питам друго. Тъй като а, вчера политико, авторитетното американско издание, очакваше на практика а, днес, вчера или утре, т.е. тези очаквания очак... остават за среща с а, колегата... А, Остин, между Рустено Умеров uh -huh. и Остин за утре. Очакването беше Киев да предостави на Вашингтон списък с далечни цели в Русия, които могат да бъдат поразени от американски оръжия с голям обсък. Вие очаквате ли наистина това да се случи? Аз мисля, че а, подобен списък в непобедичен формат вече е бил предоставен десетки пъти. Сигурен съм, че няма никакво съмнение в Вашингтон, какви са тези цели, защо Украина иска да ги порази. А, вероятно това, че точно този кейс, излезна в публично пространство. Означава, че Зеленски и неговата администрация опитва да екскалира този успех от курската операция, защото този успех преди всичко, публично поле, освен тактическо достижение на бойно поле, той е успех, публично поле. че Имак, просто гледам заглавите на Западна преса. Виждаме, че заглавия от сорта за първи път след свет, Втора световна война, чужда армия влиза в Русия. Украина за три дена взема толкова територия, колкото Русия през тяло 2024 година. От той гледна точка има голям пиар-успех. И като цял, като имаш един успех, това е най-добрия фундамент за друг успех. И друг успех би било а, получаване на разрешение от САЩ, да ползваме далекобойно оружие, с, с което могаме да стигнем за цели дълбоко в руска територия. Обаче, обаче тук няма как да не цитираме външния министр на Русия Сергей Лавров, който на практика а, започна да плаши състрата световна война. Казвайки, че Западът си търси белята, ако започва да мисли в посока разрешение е, на Украина да използва далекобойно оръжие на руска територия, блафира ли според вас Русия, като плаши с ядра на война? Абсолютно. Това вече няма почти никакви съмнения по този случай. И а, точно Курска операция е една голяма демонстрация, че тези всички червени линии, измислени от Москва, направо са напълно виртуални. А, ако чуем руски спикери от години, за тях, ако се случи някой навлиза на ня, да кажем, канонична руска територия, а, то би бил някакъв решителен отговор. За сега вече сме от няколко седмици наблюдаваме руска армия, не действа активно нито в Курска област, нито в съседни региони, продължава да своето операция в Донецка област. И до сега нищо не е случало от подобна. От, да. Увеличиха се обаче въздушните атаки над украинска територия. Киев е непрекъснато обстрелван, а, така че има интензификация на руските удари. Вероятно, аз почти съм сигурен, че Русия планираше подобна операция при всяко положение без значение какво би случило в Курска област, защото това е тяхната практика да събира максимално кучето ракети, които може да събере, с идея да оърлодна капацитета на противовъздушна отбрана на Украина. И това просто патърна, по който действа Руската армия. То просто няма възможност да събере толкова ракети, колкото иска всяка една седмица. Затова тя произвежда ги от няколко месеца, натрупва ги колкото може. Вероятно, този път точно по случа на Курско сложи с 10% повече ракети, за да изглежда, че някакси действаме някакси да покажем на руският телезрител а, какво се случва и че виждате и натовско оружие на в Русия и ние сме почти уничтожиха всичко, което може да се уничтожи. Според мен това по-скоро да а, те по възползват се от ситуацията да демонстрират собствената решителност. Въпреки, че на практика не виждаме никакви нови действия, никакви нови практики, никакви нови цели. Те продължават да се опитват да произят обетките на архитични системи на Украина, но обектите на отбранна промисленост в Украина и така нататък. Не видях нито една цел, което не е би била опитана да би поразена преди време. До е този момент. Да. Сега обаче аз се връщам на въпроса, ядрения въпрос. Mm -hmm. а, какво виждате в това послание, което дойде от Международната агенция за атомна енергия? Рафаел Гроси заяви след посещението си в Курската атомна електроцентрала, че... Изпитва безпокойство за безопасността на централата, тъй като е видял признаци на нападение от безпилотни летателни апарати. Аз мисля, че това е моя работа на господина Гроси, да пътува по ядорни обекти и да изразява обеспокойност. И би било много странно, ако господин Гроси да отида в град Курчатов да види екстроцентралата атомна и да каже всичко е супер, всичко е наред. Все пак трябва да изрази някаква обезпокойност по случая. Но много лесно може да се провери, че нямаме истинска заплаха. Защото ако припомня, вече имахме воени действия непосредствено на територия на атомни електроцентрали в Украина. за Запорижие? Да. Преди всичко най голямата атомна електроцентрала в Европа – Запорижие. Освен това вече на работеща атомна електроцентрала в Чернобил също беше обекта на воени действия. А, да, може да припомним, че руснаците няколко пъти с ракети удариха по харковски физико институт, който има ядрен реактор, вътре си експериментален, така че това се случва постоянно и както виждаме, всички тези обекти, изградени по начин, че конвенциално оружие, което се ползва, не може да а, направи някаква сериозна заплаха за обектите, а, въпреки, че чехме много по таки а, а, Изказвания от страната на Магате по а, много по, се, с сериозна интонация от това, което чухме за Курск. Така че няма никакви а, очаквания, че нещо лошо може да се случи. Особено при положение, че от фронтовата линия град Курчат е някъде на 40 км и динамиката на събитие показва, че Украина няма намерение да точно да движи в тая посока. Така че русначите, разбира се, ще опитват. Да наситят публично пространство с идеята, че това действие на Украина с помощ на САЩ създава допълнителни угрози и така и нататък. Обаче, тази играта бойни действия виза до ядрени обекти, та игра е измислена от Русия, защото те са за първи път в световна практика. А, с вооружени сили навлизат в атомна електроцентрала, който се случва в Запорижие в Чернобил. Така че много странно да измислиш идеята да воюваш на територия на атомно централа и после се оплакваш, че нещо подобно се случва в бизнес на същия си, обект в твоя държава. Сега, още един нов елемент да обсъдим, защото той е важен за тази конкретна седмица. За първи път F-16 бяха използвани за сваляне на руски ракети. А, на практика това се случи тази седмица. Колко важно е това и може ли заради това да се говори за нова фаза на войната? По-скоро не. Публично не е известно колко бройки F-16 имаме, но най-вероятно не повече от 10 за сега. Очакваме много повече до края на година и следващата година, обаче количество на F-16, които имаме. Все още не ни позволява да създаде някакво ново качество на противостояние с Русия в въздуха. И от всички мисии, които може да се възползваме от F-16, точно сваляне на руската ракета дълбоко във въздушно пространство на Украина, вероятно най-безопасната мисия, която може да се положи на F-16 който не е лошо, защото пилотите трябва да се тренират и някой трябва да свади тая ракета при всяко положение. И особено при положение, че доста от ракети, които ползваме за а, отбрана, те са ужасно скипи. Примерно ракети за Patriot Pack 3, те се струват някъде 4-5 милиона долара за една бройка и когато руснаците пускат стотица ракети, това е един голям удар за бюджет не само на Украина, но и съюзниците. Така че всяка възможност да ползваме по ефтина на платформа е изключително позитивно явление. Но основната целта, с която сме очаквали F-16 да дойде в Украина, е да спрем безкрайните русски авиационни удари по фронтовата и не с тяхната тактическа авиация. Преди два не беше поразен а, руски Су-25 и... от, против, от противовъздушна ракета. Да, това е доста често се случва. Uh -huh. Почти всяка седмица свалили въртовете и самолет на а, руските военнокосмически космически сили. Това е една рутинна вече практика за украинска противовъздушна отбрана. Случа с Су-25 е... Доста разпространени, защото су 25 за от други руски самолети, т.е. самолет за близък сепорт, кос аеросупорт и той се просто действа в рамките няколко километра от фронтовата линия, така че това моя uh -huh. работа да бъде сволен там от време на време. Продължавате да стоите на вашата теза, че не може да говорим за някакъв радикално нов етап от военните действия? не. не. Аз бих се зарадвал, ако ние сме измислили нещо съвсем радикално от тактическа гледна точка. Това но... означава ли, че сме точно толкова отдалечени от началото на процес, който да доведе до справедлив мир, колкото Ами, преди... хронологически за всеки ден, един преди... ден по-близко сме. А, все пак някой ден тая война трябва да се приключи. Обаче, въпреки че а, в началото на ято имаше някакви изказвания в публично пространство, от по-скоро от трети страни, че вече е момента да започнем разговори за възможен мир и нещо такова, а, вече в контекста на курска операция. По-малко чуваме подобни изказвания, защото първо а, Украина вече се чувства по-оптимистично, защото а, морален компонент на успеха в Курска област е, не можем да го подсеняваме. Всъщност за една седмица постигме толкова таритуални постижения, колкото Русия за цяла година. И а, просто хората, които гледат по телевизия украински танкове се пътуват по руски села и градове, то е... Много добро нещо за моралното състояние, като украинска армия, като и украинска нация. Най-вероятно всички тези а, заигравания с изказвания, просто били един вид да създаде фона и а, с, колкото създават впечатление, че мира е поблизък, може би създаде впечатление на руснаците да не инвестират толкова много, да кажем, в военни действия, в едва ли ще. Постигнахме нещо това. Така, че... Сега, да, да завършим с един такъв въпрос, защото е любопитно, че вчера чешкият президент призова да се предотврати руската интерпретация на войната в Украина, Украина да бъде подкрепена с оръжие, с далекобойни цели на територията на Русия, военни цели, разбира се. И още нещо каза За той, че интересите на Запада и на а, страните в Европа не могат да бъдат защитавани от автократични правителства. Много политически играчи у нас обаче се стараят да внушат, че проблемите на обществото ни могат по-лесно да бъдат разрешени с здрава ръка и с автократично лидерство на фона на този слаб парламент, който виждаме, неспособността на партиите да създадат редовно правителство. Какво... Човек като вас и политолог като вас би казал на хората, които само се ядосват от партийното басили и си казват, Абе, бе, трябва здрава ръка. Аз бих казал, че а, статистиката не е на страната на тези, които казват, че авторитарно решение е добро решение за една взета държава. На всеки 2-3 кейса на успешна авторитарна модернизация било там в Сингапур и чили, чили, каквото е да било, имаме стотици опити, които постигнат точно противоположни резултати. А, освен това... Тоест, не е добро казвате вие, обаче смятате ли, че България е по някакъв начин на кръстопът по позиционирането си в uh, този конфликт баш сега или няма голяма промяна в на българската политическа А по-скоро не. Защото аз гледам до известна степен от перспектива и според мен нищо принципиално не се случва. А, това е фрагментираност на политическо пространство, прем... а, няма стабилно правителство. е много стандартна практика Но, за една европейска скоро, още държава. Отречето. Добре, благодаря ви, Артем Георганов, докторант по политически науки в Софийския университет, с анализ на това какво става в Украина и на фронта в Украина. Една тема, която нещо занимава и европейск министри, а вчера а, занимаваше съвета НАТО-Русия. Благодаря. НАТО-Украино.